Så att jag tänker bara freebasa den här inledningen så att jag börjar nu att, att, att tala om att i, idag är det, eh, vilken dag, det är torsdag eh, den 8 oktober och eh, Artfors och Adetoffs är på plats. Pla, plats. Eh, idag ska vi prata kanelbullar, vi ska prata, nej det ska inte, vi ska prata veckans app och så ska vi prata lite träning och så har vi en gäst. Min bror, Kristoffer. Hej och välkommen Kristoffer, bror. Tackar, tackar. Eh, dig har jag ju bjudit in för eh, ett speciellt ändamål egentligen. Och det är för att du, är en, inte nog med att du är en jäkel på mat, utan du är en cineast av rang. Kan du inte berätta lite om dig själv och dina intressen? Jo, eh, jag är precis som du säger, cineast. Så film är mitt stora intresse i livet. Eh, jag har bland annat undervisat i filmkunskap på gymnasiet. Och jag jobbar extra på en biograf och jag utbildar utbildad biografmaskinist. Som lärare undervisar jag i svenska och religion och använder gärna film som pedagogiskt redskap i undervisningen. Ibland kan film vara ett medel att skapa intresse, kan väcka frågor och locka till diskussion. Så film kan vara bra till mycket. Uh. Kan du nämna något tillfälle du har använt någon speciell film i din undervisning, möjligtvis? Eh, ja, jag använder mer än gärna Bernardo Bertolucci's eh, film Little Buddha. Eh, när vi tar religionsundervisningen. Som okay. en mycket vacker och tänkvärd film. Den har jag nog inte sett, så att där får jag nog passa på om den är bra eller dålig. Jag får passa här med. Alltså, du har inte sett den. Eh, nu var det ju meningen att du eh, då skulle egentligen eh, recensera några bra filmer som har kommit nyligen är som att du har tillgång då till en egen biograf, mer eller mindre. Men eh, som du berättar för mig så har du ju faktiskt eh, inte sett några filmer utan du har haft andra evenemang på eh, biografen istället. Stämmer det? Nej, mm. Men en massa privata bokningar av olika slag, föreläsningar, ja, annan typ av filmvisning, eh, skolor som har bokat för, eh, i undervisningssammanhang och så. Så att jag har gjort mycket sånt och då har jag inte kört de modernarie filmerna. Nej, just det. Eh, men alltså, det skulle kanske vara intressant för folk att veta, alltså biografmaskinist idag, det är inte hela upplägget digitalt eller hur funkar det? Numera är det digitalt och en hyggligt väldresserad schimpans skulle kunna sköta nästa där inne mot en påse Jonete. Det var annorlunda för när vi körde analogt. Då var det ett hantverk att stå bakom projektorn och se till att biopubliken fick en skön, fin och skarvelös bioupplevelse. Så är det inte längre på gott och ont. Nej, precis. Det är ju så att du är en familjefar som jag har andra här. Och jag vet att din dotter, hon uppskattar ju väldigt mycket det här med att du är biografmaskinist och sina nya filmer. Kan du inte berätta lite vad hon tycker om att se på film med pappa? Hon följer ju mer än gärna med mig till biografen när jag jobbar. framförallt på de här matinéföreställningarna som vi brukar ha på lördagen. Eh, hon brukar följa med mig och riva biljetter, eh, hjälpa mig att slå på och, eh, utrustningen och hjälpa mig att städa upp lite efteråt när gästerna har gått och samtidigt så passar vi ju på att se filmen ihop. Eh, det har någon stor behållning av. Mm. Intressant. Uh, ja, nej men det var väl lite om dig så att uh, det, vi kör vidare här. Uh, du är välkommen att delta i hela diskussionen här om uh, allt. Först vill vi naturligtvis att du tipsar om en app uh, som du använder mycket. Ja, jag är inte den som laddar ner appar till höger och vänster. Men en app som väldigt ofta kommer till pass. Det är IMDBs app som jag använder i min iPhone. Den är ovärdelig när man vill eh, ta reda på någonting som har med film att göra. Mm, jo, jag vet, jag brukar använda den själv när jag kollar upp eh, skådespelare och filmer och kommande evenemang. Det funkar väldigt bra på tv-serier också för den som är intresserad. Fredrik, något att tillägga? Eh, nej, eh, <coughs> den här appen, jag kan inte ens uttala den för jag, jag har aldrig haft den. IMDB heter den ja. Ja, står för Internet Movie Database. Ja, jag fick läsa till här i show notes här. Den har jag faktiskt nog aldrig haft installerad, tror jag, på någon enhet. Så jag kollar eh, tv-belagan om det kommer något <laughs> på fyran och så somnar jag efter innan första reklamen. Ja, men det är väl... Tyvärr, men det är som du sa väl i förra avsnittet, jag är väldigt eh, kvällstrött. Ja, precis. Du, du, du går helst och lägger det klockan 6 tillsammans med pensionärerna i huset. Ja, alltså, men som Kristoffer sa där, någon sån här matiné, vet du, det är ju förbannat bra egentligen för mig. För jag mm. tänker inte gå på en nio-bio, det, det spelar ingen roll om det är Rambo 18, de kör på. Eh, så kan jag inte, jag somnar, det spelar ingen roll. Tyvärr, jag har faktiskt somnat eh, flera gånger på bio även i yngre åren hur, hur ska du göra nu till vittan då? När, äh, jag menar, det, det blir säkert en 12-biopremiär när Star Wars äh, vad heter den? Det vet ju du Kristoffer ja, när, när den släpps vad, Hur gör du då? Ska du liksom inte följa med och se den klockan 12 på premiären? Nej, ja, Jag får ju vänta tills den kommer på Netflix för <laughs> Nej, för det är ju ja, det är ju en sak som är säker. det kommer ju stå i ja, ja, det blir spännande Men som sagt, Kal Kalanka, och det, det börjar ju klockan tre Och så, vad heter han då? Eh, Bertil, Carl, Bertil. Carl Bertil jag vet inte när den börjar, är det klockan sju eller någonting? Ja, precis Ja, det orkar jag med att se på Ja, och sen är det godnatt för dig. Ja, jag kan inte koncentrera mig sen. Jag är inte kontaktbar, tyvärr. Ja, men det, det är väl så det är. Eh, när du är inne på så hade du någonting, ja, för dig i alla fall, roligt och. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> eh, ja du, om jag går och lägger mig en så kan du <skratt> väljera ja, här. Ja. nu höj volymen nu. Ja. Nu jävlar kommer det tips här. Eh... <skratt> Jag vet inte hur jag stöter på det här. Jag kastade med hejdlöst in bland appar och spel och tittade. och har lite hålla lite nu. Det är Jävlin Master 2. Man kastar spjut helt enkelt. Det är skitfult spel med grafikgrejer. Minecraft det är ju snyggt jämfört med det här egentligen. Man slungas tillbaka till... Vic 64, kommer då 64-spel Typ Summer Games eh, Man ska Man ska kasta spjut, man ska kasta så långt som möjligt helt enkelt. Det är det går ut på Och man får rankingpoäng då Och tävlar mot andra spelare mm. Och man får poäng Superpowerpoäng då Som man kan spendera eh, Och lite sånt där Det finns även ett eh, Vad ska man säga Man mot manläge och eh, där man möter andra spelare Det vet jag inte hur det funkar riktigt Om det är att man möter den spelarens bästa kast Om det är inspelat på något sätt För det är ingen väntetid eller någonting Så det vet jag faktiskt inte hur det fungerar Om man, om man kör en repris emot deras bästa kast Eller något det där slumpartat Jag kan inte det där riktigt Men det är i det spelet Och jag tycker det är skitkul så javel in master 2 det kommer väl någon länk i show notes en länk sen. Det är klart att göra. Även i EMB så kommer det komma en länk till. ja. Kristoffer. Eh. Ja, ja. Du var inne, du ville säga något va? Apropå spelet eller Ja. Nej, det är ingenting jag sysslar med speciellt. Du är ingen spelare av Rang helt enkelt. Inte det, nej. Nej, inte det, Nej. Film och böcker och så, då är jag hemma. Eh, ja. sp spel på mobilen har aldrig fallit med i smaken, speciellt. Jag var du inne på det då, när du säger det Nej, film och böcker. Eh, idag presenterades ju faktiskt eh, vinnaren och Nobelpristagaren, ja, av eh, äh, Alfred... Alfred Nobels minne, eller hur det funkar? Uh, det, nu kommer inte jag ihåg, men det var något vitryska. Är det någonting du har läst? Nej, jag kände faktiskt inte till henne speciellt eh, innan jag hörde namnet. Så det är något jag får kolla upp. Ja, för du kommer väl du kommer säkerligen läsa något av henne, eller? Säkerligen ska jag inte säga. Bara för att en författare får Nobelpriset i litteratur så betyder det inte att jag nödvändigtvis kommer att finna eh, författarens verk, speciellt underhållande. De kan vara betydelsefulla på många sätt, men det är inte alls säkert att jag vill läsa det för det. Så vi får se hur det blir. Ja, okej. Okay, ja. Intressant. Du hade i och för sig, när vi pratade med dig här igen, någonting som du ville tipsa om på Netflix som inte jag minns fel va? Ja, jag blev ombedd att tippa, tipsa om en film eller en serie och det som jag tycker är mest intressant nu, det är The Americans som jag just håller på att beta av på Netflix mm. Det är en både intressant och spännande serie och det som gör den så intressant är att protagonisterna, alltså hjältarna i den här amerikanska tv-serien faktiskt är sovjetiska spioner och det gör ju att det finns en hel del utrymme för samhällskritik i den här serien som riktas både mot den amerikanska och den sovjetiska regimen. De här agenterna som är huvudpersonerna, de lever undercover i USA som en vanlig amerikansk familj. Och de har två barn på ett villaområde utanför Washington DC. Som täckmantel så har de en resebyrå som de driver. Men mest av allt så spionerar de och utför lönnmord åt KGB. Barnen är födda i USA och de vet inte om att deras föräldrar är KGB-agenter. och Därför skapas också ett nät av lögner som breder ut sig både utanför och innanför familjen. Sedan blir inte situationen mindre komplicerad när de får en ny granne i området och kan visa sig vara en FBI-agent. Som är specialiserad på att hitta spioner. Så det är liksom plotlinen. Mm. Det utspelas serien i början av 80-talet och det jag den gör, gör den väldigt intressant. Det är när Reagan var president och det kalla kriget rasade för fullt. Och 80-talskänslan fångas på ett härligt sätt med frisyrer, kläder, bilar, inredning i deras hem och allt möjligt annat. Mycket seder, tycker jag. Mm, det måste jag faktiskt hålla med dig, för jag har sett en hel del eh, avsnittet av den. Eh, jag, jag kan ju nämna det också, att det är huvudrollsinnehavarna, eh, innehavs av Kerry Russell. och Allas våran Felicity, om man kommer ihåg den serien som gick på ett antal år sedan. Och eh, pappan i familjen, han heter eh, Matthew Rice. Honom har jag faktiskt aldrig sett i någonting tidigare, så att, eh, jag kan inte säga så mycket om honom. Uh, jag men tydligare. däremot, uh, jag kan ju säga att det, det, är, det är som sagt en väldigt bra serie. Det är väldigt bra karaktärsutveckling i serien också. Uh, och just det där med att uh, grannen flyttar in där som ändå, samtidigt som man bara vill vara grannvänlig så är han ändå lite misstänksam över familjen på något sätt. Jag har inte kommit så där jättelångt. Jag har väl sett en 3, 4, 8. Avsnitt kanske till och med tre fyra åtta Ja, så att um, han, han känner väl på så Att någonting Är det som inte riktigt stämmer uh, Men samtidigt Så kan han inte sätta fingret på det Nej, det stämmer rätt bra uh, Och Relationen mellan framförallt då uh, Mannen i den så att säga, Ryska familjen och den här uh, FBI-agenten fortsätter utvecklas genom seriens gång och det blir allt mer intressant efter över tiden. Lider. Så jag tycker du ska fortsätta kolla. Mm, det ska jag. Men just nu så är det ju då som jag pratade om i förra veckan Fear the Walking Dead som upptar min serietid. Och om, ja, egentligen ska inte prata om den idag, men efter förra veckan, eller denna veckans avsnitt, han alltså, herregud, herregud. Jag pratade, jag, sa, jag pratade om det förra veckan och sa det att den är väldigt långsam, det händer Det händer saker, men det händer väldigt långsamt. Eh, Nej, inte nu längre. Nu, nu, går, nu går det undan. Oj, oj, oj. Efter det avsnittet, ja, det, se själva, ni har länken, bara kör. Herregud, eh, ta igenom de tre första avsnitten så jag lovar att ni kommer få valuta för tiden som ni lägger ut. Eh, ja, eh, du var ju så jättebra på att titta på serie Fredrik så att, eh, har du nå sett någonting sen förra veckan? Ja, jag skulle ju hoppa på den här Mr. Robot, vet du? Mm. Och, eh, SVT Play. Ja. Eh, och det gick ju så sådär, de visar ju bara klipp du somnar helt enkelt? Nej faktiskt inte, men de har något sändningsuppehåll eller vad det var Assa? Ja jag, jag, det gick inte att se är det tredje avsnittet ut eller något sånt där nu eller är det andra? Jag har faktiskt inte sett mer än de två första än Nej, så länge. Nej, jag, jag kunde inte, inte se de två första okay. För jag vet att jag var inne på SVT Play här nu i dagarna och då var första avsnittet bort Uh, de, ja, har de har uh, ju inte rättigheterna, precis som typ Netflix och så vidare, och ha uh, hela serien på en gång. Då får man pirata, pirata den då? Alltså. Du får fråga en kompis på internet, tror jag. <laughs> ja, precis. <laughs> så att, uh, det, det är nog bäst att göra på det sättet. För, uh, ni som är lite bevandrade då i det här med serier och sånt. Kommer den att komma på HBO eller Netflix, eller vad tror du? Det vet man ju aldrig faktiskt, utan det, det är ju ingenting man kan säga så är på rak karm. Alltså, köper de in den så gör det ju det, men annars så... Det kört? Ja, då är det kompis på internet. Kompis på internet ja. Jag får ja. fråga grannen här. Ja, han, han, han kunde ju sånt, sa du ju förut. Ja. <laughs> Precis. Ja, jag sätter, sätter jag i jag eh, då sitter sätta sätta tränar du mycket Fredrik? Jo oh, ja. Ja, låtöra. <laughs> nästan var det dag. Vi, nästan var det dag. Jag går och träna nästa all. Åh, oh, idag då? <laughs> nej, jag har inte hunnit det. Då, nej. Ah, du ska göra det efteråt? Ja. Ja. Nej, men Ja, nej, men, men jag. Precis som dig, det det, Daniel. Jag tycker om att springa. Mm. Eh, men du gör det, det mest i teorin. Ja, <laughs> som en liten kattunge som ligger och drömmer, du vet. <laughs> och springer i luften. Ja, ligger på ryggen. <laughs> Nej, men jag är ju gammal fridrottare för behöver långdistansare. Så Så, ja, ja, men. så vad, vad hindrar dig? Eh, magen magen Okej, okay. nu, ja. nu får du förklara dig eh, Jag är med i den här berömda badbollsklubben Som går runt och bär på en badboll mm. Men då är vi två Ja. Mm. Men den börjar faktiskt minska Nu ska jag inte ta i så hörntänderna spricker här Men eh, jag har gått ner fyra kilo Det, det krävs en sån här men nu sa jag inte på hur länge då men... <laughs> Fyra kilo är fyra kilo Om ja, det är det på två år eller Nej Få men det är, det, är, liksom. det är faktiskt på, på några månader Får jag säga ja. Och det känns som att jag ska gå ner en fyra Sex kilo till Innan jag drar igång för, Så inte knäna Bara viker sig typ. Okej, du tycker att du har så pass mycket och... Ja. Jag var ju uppe på 98 kilo. Ja. Eh. Lite besviken att jag inte gick upp till 0,1 ton, för det har ju varit fräckt. Jaha, <laughs> ja. nu, nu, nu tappar du mig här. Du får du förklara dig. 100 kilo. Jaha, men... Jag eh. har vägt och känt... Fan, jag har vägt 100 kilo. Sen kunde man ju gått ner då direkt, men... Ja, alltså du menar, du, du har aldrig varit uppe där någonstans? Nej, jag har varit uppe där, men det har varit fräckt att kunna säga det att man har vägt 0,1 ton. Nej, så, så, så jävla fräckt är det, inte kan jag tala om. Det inte det? Nej. Nej för jag, jag kan ju tala om det, jag ligger ju där uppe, över 0,1 ton faktiskt. Så att, det, ja. Och ändå är ute och springer milen. Det är bra. Ja. Ja. Ja. Ja. Jag är ju inte sådär besatt av vikt när det kommer till träning, utan jag är ju mer besatt av storlek. Uh, eller jag vet inte hur man ska förklara det alltså, jag vill, gå, alltså Gå ner i vikt är väl inte det jag vill egentligen Utan jag vill ju bli smalare ja. uh, Och jag har ju då försökt att komma ägda uh, Det vet väl du Kristoffer Jag har ju sprungit uh, Gått ut mitt i natten Bara för att springa hem hos dig Ibland ja, kidnappade du min hund mm, <laughs> Precis uh, Det är ju supertillfälle Att få med sig den ut Så springer ni runt hela kommunen eller någonting. Ja, Jo, ja, men som sagt ja. Och, Men så var det någon gång I våras då Tappade jag ju då min eh, motivation Men jag tänkte, jag tänkte för, Innan jag berättar Vad jag sysslar med nu då, Så tänkte jag fråga dig då Kristoffer eh, Tränar du? Jag väger 66 kilo Så att jag känner inget behov Av, av att springa av en massa kilo Men eh, Jag skulle kunna träna mer Absolut skulle jag kunna göra det. Mm. Inga tycker jag inte om. Så att Nej, jag kan förstå er som, som gör det här för nöjes skull. Jag ökar från monoton <laughs> till löpning. Så det är inte min grej. Styrketräning eller något sånt där då? Ursäkta. Styrketräning eller något i den stilen då? Jo, jag har gjort så många andra. Jag har köpt lite prylar som jag har hemma och som jag, dämma, som jag borstar bort dammet från ibland. Ja, det, det, det får inte bli för högt lager, menar du? Man intalar Så att man kommer att använda grejerna, och det gör man i två veckor eller någonting när grejerna är nya och sen så blir det de mest liggande. Men ja, nu när jag är föräldraledig kanske jag kan börja komma igång igen, men vet? Ja, men då har du ju alltid en bra orsak eh, till att skylla på att inte träna då menar du att eh, just nu så behövdes det bytas en blöja så att det gick inte denna gången heller Det är jobbigt Ja Men du är ju så, ja alltså för jag, jag vet inte riktigt när för det kan man ju aldrig säga men någon gång i våras så tappar jag min motivation alltså jag har ju tränat även om jag är stor så jag har jag ändå tränat jag tappade min motivation. Eh, och lusten till att träna. Så att jag la helt enkelt av. Eh, och satt hemma i soffan och käckade chips istället. Och blev ännu större. Eh, detta gjorde ju då att he hela tiden så har jag undrat för mig själv. Då, va varför? Varför tränar jag inte? Varför vill jag inte? Varför känner jag inte för det? Eh, eh, och liksom försökte. Men om jag vilar en vecka till. Om jag vilar lite till. Om jag... Alltså, sen de har kommit ut på ett och annat sporadiskt träningspass och så vidare. Och så har det liksom... Nej. Men i alla fall, nu efter semester och allt sånt här så tänkte jag att nu, nu jädrar. Nu kör jag igång igen. Nu, nu ska vi nu ska jag komma igång. Så att jag satt igång. Och när jag sätter igång, då, då har jag två lägen. Det är antingen A, eller så är det på. Så att mitt träningsschema... Som jag brukar köra på, det är, det är inte det att jag kör tre gånger i veckan eller så här, utan jag kör fem dagar i veckan. Minst fem dagar i veckan. Eh, helst eh, sex. Eh, det jag börjar med, om man säger så, jag, jag börjar med att eh, ha ett upplägg på åtta dagar med en vilodag. Så att min träningsvecka Den går från Söndag till söndag Helt enkelt Vilket gör att då kan man missa Utan att det liksom känns Att man missar Och då ska jag Berätta hur jag Lägger upp en vecka Gärna mm. Mm. Då börjar jag med att springa På söndag Försöker alltid Just nu försöker jag hitta en bra milrunda. Så att eh, igår var jag ute och sprang då. Eh, och kom upp i 8 km. Jag har inte riktigt kommit upp i milen ännu. Eh, och jag gillar inte springa fram och tillbaka. eller så Utan det ska gå som i en cirkel då. Så att säga. Så att jag vill springa runt. Så just nu. Så söndag springer en mil. Eller upp till en mil. Eh, måndag så har vi styrketräning. Och jag anser ju då att ett... Träningspass som inte innehåller löpning överhuvudtaget, det är inget träningspass. Då kan man lika gärna strunta i det. Så att då springer jag ungefär 5 km på bandet. Och sen styrketränar jag med basövningar nu till början med vad blir det? Ja, en halvtimme. Och basövningar, för den som inte vet det, är ju övningar som ska motivera hela kroppen. De stora musklerna. Och då innebär det ju då eh, marklyft, eh, knäböj, eh, bänkpress, skins, dips och militärpress. Eh, ja, den som inte vet vad, vad övningen är förrän du får kolla på nätet helt enkelt. Det, det, där kan man se hur de ska utföras också. Så att just nu så är det det jag håller på med. Tista. Eh, Kommer till nu då. Då är det en löpning igen. Då ska vi försöka nu springa en mil. Och onsdag. Då är det en löppass på bandet. Med intervaller och basövningar igen. Torsdag. Då kör vi ytterligare ett löppass. Och fredag så tar vi lite lugnt och gör ingenting. Och så brukar jag köra... Ett löppass både på lördag och söndag. Eh, samtidigt som jag gör det här då. Så går jag på lunchen en halvtimme. Där, där styr jag helt och hållet mitt, eh, mitt pass med tid. Så att 30 minuter igång. Sen hur långt det blir. Eh, det är skitsamma. Men 30 minuter igång. Och det gör jag då de fyra dagar i veckan som jag jobbar. Eftersom att jag jobbar 10 timmars dagar så jobbar jag inte fem dagar i veckan. Utan bara fyra dagar i veckan. Så har jag lagt upp det. Kommentarer på det? Ja, jag fick träningsverk. <laughs> <skratt> eh, eh, jag vad säger man? <skratt> All in. Ja. Eh, men jag känner igen det där med motivationen. Eh, jag, den jävligt djupt rotad just nu mm. är den. Och jag vet inte riktigt heller, min sambo Maria är ju väldigt duktig, hon går ju fram och tillbaka till jobbet varje dag mm. Det är en 40, 40 minuter tror jag det tar att promenera till hennes jobb Hon försöker promenera varje dag även när hon är ledig, hon jobbar inom vården Och har ju då, hon jobbar ju helger ibland och hon är ledig mitt i veckan men hon försöker komma ut ändå och promenera För då, hon mår bra utav det Mm och det var någon gång i somras tror jag som jag sa att jag, om hon ber mig att följa med ut, för det gör hon nästan varje gång så, så jag ska aldrig neka, jag ska aldrig säga nej, utan jag ska fan gå med på de där promenaderna För att komma igång, för att göra någonting Men jag hittar alltid någon bra ursäkt i det där Att, att skita i det, vilket är jättetråkigt jag, jag vill ju springa, jag älskar ju springa Ja. Men jag, när jag väl har börjat springa eh, det, Kan det vara två år sedan tror jag Alltså jag fick inflammation i foten, knäet av eh, Det var massa grejer som hände Och då tänkte jag, fan jag måste ju gå ner lite i vikt först då <hör> Så jag jobbar lite grann på det nu eh, Och jag är ju som sagt på väg neråt Kan jag springa tänkte jag mm. Men jag har inget sånt, jag har inte den sexans växel som du har direkt där, utan... Och... ja, det får ta en liten tid tror jag. Jag har gymkort, jag har allting, men jag ska ju hitta lite också. Jag hatar att gymma, vet du. Det är fan hur ja. tråkigt det är. Alltså man behöver ju inte älska Och träna Utan man kan ju träna eller alltså, Man behöver ju Man kan göra det man tycker är roligt Och jag menar du tycker om att springa mm. eh, Och du vill gå ner i vikt eh, Men du vill gå ner i vikt För att du vill kunna springa Hör ja, du det, Hör du det Moment 22 Där eller? Ja Om du springer så går du ner i vikt Ja fast jag jag är rädd, helt enkelt, för skadorna. Så men om, vill... du tar, om du börjar, börjar med att ta det försiktigt, då? Ja, men det gör jag ju. Jag har mig ju fram nästan. Ja, men Och... spring inte varje dag. Spring en gång i veckan till att börja med. Spring för... två, eller, två gånger i veckan. Eller var? Det bara... ja, men... Spring inte så långt. Spring inte så fort. Ja, men, ja. då kommer ju den här tävlingsjävelen igen. Vet du. Jag måste ju ta tid varenda gång. Måste ja, jag göra. men det är ju också. Jag måste ha en app, jag måste ha en ja. app som talar om varje kilometer vad för hastighet och, och allting måste jag ha. Ja. Äh, ja, men det är självklart. Men man kanske skulle ha lagt åt sidan och bara, bara kört på känsla, liksom, att Det här känns bra och det här... Ja, det finns jätte, jättebra vägar att springa här som jag har mätt upp. 5,4 kilometer. 5,2 är den och sen är det 7,4. Och man kan ju kombinera lite grann så att det blir typen mil och lite sådana här olika mm, mm. grejer. Jag kan ta två var på den 5,2 km till exempel. Ja, precis. Men det gäller ju att få in den här rutinen bara. Att man. Att man ja med det ju att det blir en självklar del i sin vardag att komma ut Ja, och det, det är just den jag håller på att jobba på nu, genom ja. att lägga upp ett sånt här ganska strikt schema strikt och strikt är det inte men ganska hårt schema som jag ändå har lagt upp för mig själv, mm. så gör ju det att jag kommer, alltså det är ju inte säkert att jag kommer ut alla dessa sex gånger i veckan men jag kommer ju ut i alla fall en tre, fyra gånger i veckan Ja. Eh, vi kan ju ta nu eh, Denna veckan som har varit eh, Söndags var jag ute och sprang Måndags var jag på gymmet eh, Så har det blivit tisdag eh, Då var jag också ute och sprang eh, Onsdag var det igår va? Nej. Ja hela va? dagen igår var det ja, Nej men då var jag ute och sprang nu har, nu, har, nu har jag liksom Nu har jag velat till det här Ska vi se Söndag var jag ute och sprang ja. Måndag var jag på gymmet Tista. Jag vet, ja, jag, vet, nej. <laughs> jag vet att jag var varit ute varje dag den här veckan Förutom i Nej, nu vet jag vad problemet är Så här är det eh, I söndags så var jag ute och sprang I måndags så var det en grej som gjorde att jag var tvungen till att komma hem eh, Och då gick jag inte till u, u, u och träna Utan det gjorde jag på tisdagen istället Och igår onsdag så var jag ute och sprang och idag så hade jag lite tag igen för att vi skulle spela in så därför gick jag inte till gymmet. Men så är jag ledig imorgon. morgon så därför så kommer jag ta gymmet då och så har jag och lördag och söndag efter det också. Mm. Så att äh, än så länge så är ju inte veckan körd men det har fått två vilodagar istället. Ja, ja det är bara, ja. Men samtidigt då så var jag ute på lunchen och gick. Ja, det är bra. Måndag, tills onsdag, torsdag Har jag varit ute och gått fyra dagar i veckan den här veckan Så mm. att ändå har jag liksom varit ute och rört på mig ja. Vilket då gör att eh, Nu är det ju inte så att jag sitter här Och trycker i mig chips och cola Hela, okej idag för att jag är leder Så trycker jag i mig ett par öl Men eh, det är ju inga chips och, sådär. och jag försöker ju hålla mig undan eh, Mat som jag kanske inte Bör äta Ja. Men det är inte så att jag förbjuder mig själv till någonting Utan att jag äter det jag vill Vilket gör att då, då hamnar man över 0,1 ton sträcket ja, men. men fortsätter jag bara med mitt schema så, så kommer jag att liksom komma under 0,1 ton igen Ja men det är ju fan bra, det är bra att kämpa det faktiskt Ja tack, tack, tack Eh, vad säger du, Kristoffer? Vad har du några synpunkter om det här? Det är ju ett upplägg för löpning, menar du, eller? Nej, inte bara löpning, utan träning i sig. Eh, jag säger inte så mycket om just träning i sig, eftersom jag inte sysslar med speciellt mycket sånt själv. Jag tycker det låter som en ambitiös plan du har, och jag hoppas att du lyckas driva igenom den. Eh, helt klart så kommer du få resultat av det, och förmodligen må bättre. Och ja det, det kan jag ju hålla är med om det. Om. Ja i första hand så är det ju faktiskt Alltså jag vet ju om att röra på mig Så mår jag ju bättre Så att det är ju i första hand det som, som jag gör Jag får flika in, jag, jag går ju rätt mycket på jobbet mm. Jag går ju Vad kan jag snitta 9000 steg i alla fall på jobbet varje dag. Ja. Och jag får lite träning på. Varje jag sitter inte i <laughs> lite tidern. Ja, nä, nej, nej precis. Det är ju, det är... ja. All alla, all träning är bra träning eller vad du än de säger. Ja. <laughs> Uh, ja, uh, hade du något mer att tillägga? Ja, just det ja. Uh, jag har ju faktiskt med tanke på det här lilla ämnet som vi pratar nu träning så har jag ju faktiskt inte bara en app utan två appar att rekommendera. Uh, den första appen är ju då en klassiker inom uh, löpning och den heter Runkeeper. Den har jag. Den har du ja. Uh, väldigt bra app för att mäta just tid och sträckor och och resultat när det gäller just att springa. Eh, finns gratis både på eh, iOS och på Android. Så att den är bara ladda ner. Däremot så kan man göra så att man kan bli... Eh, nu har de bytt från Elite till Go heter det. Eh, och då får man ju betala en liten slant varje år. Och då får man då lite extra funktioner. Eh, vilket jag naturligtvis har gjort. Den andra appen heter Progression, finns bara på Android. Det är ett, en app för styrketräning, där du lägger in dina pass. Eller inte dina pass, utan dina repetitioner och dina övningar. Och så räknar in helt enkelt av vilket, vilken övning du har gjort och, och, och vilken repetition du är på. Och då finns det även lite statistik i den. Länkar ligger naturligtvis i Kjolnotsan till dessa appar också. Både iOS och Android. Ja, något mer att tillägga, Fredrik? Jag tänkte på den här, de inbyggda apparna i de två stora operativsystemen till mobiler. Det finns ju Google Fitness. Ja. Och IOS, vet jag inte vad den heter faktiskt Hälsa tror jag den heter va? Eller så kanske är. Det Kanske du vet Kristoffer som ändå har en Iphone Jag plockar upp telefonen Ett Gör och... det! Ska vi se vad man hittar den här Ja vi väntar med spänning Den använder jag jätteofta som jag förstår varje ja. gång jag springer Vilket är ungefär en gång per år Och då kommer jag ungefär 20 meter eller någonting innan jag inser varför jag inte gör det där oftare det heter ja. hälsa Den heter hälsa, ja, ja. Eh, vad, vad finns det i den? Eh, när du sitter med den uppe Den kan mäta gång och löpdistans Hur många trappor man har gått upp och ner per dag Hur många steg man har tagit Så kan man få fram statistik på det Antingen eh, för dagen, för veckan för månaden eller för året Så det, ja, men det är ungefär som Google Fitness då. Det... Ja Precis, samma funktioner där. Jag har tydligen gått 16 våningar då. Det finns inga Oj hus då. där jag bor som är 16 våningar höga, så det är förvånande Ja, men det, det är ju intressant att du kan ändå gå 16 våningar när det inte finns några våningar. Du har kanske gått upp och ner för trappan hemma 16 gånger. Ja, det låter ändå så. Det förtäller ju inte historien i appen i alla fall. Nej, det, det är väl synd det. Ja, jag har inte så mycket mer att prata om idag Nej, vi körde, vi hade ju någonting där, kanelbullar, hoppar vi över det? Nej, det har jag totalt glömt av, Det vi har ju sagt att vi ska prata kanelbullar, då får vi göra det Ja, det tycker jag, du var ju riktigt på gång där och bakom grejer. Jajamensan, det är alldeles riktigt. Det var ju så I söndag så var det ju kanelbullens dag. Uh, och så hörde jag ju då på radion att de efterlyste då kanelbulle bland annat. Uh, och då kände jag det att ja, vi får väl prova helt enkelt. Och ja, på söndagen satt jag igång och började sätta deg och grejer till en kanelbulle. Och, Sådär. och då fick jag höra det av någon att men det finns ju redan Wraps och sådär och då stod det liksom i tidningen så att jag slängde upp Och då var Göteborgsposten eller Jönköpings eller vad det nu var och där visst, där var det De som gjorde semne-rappen hade ju dratt igång Och gjort någon kanelbulle Wrapp Och det var ju inte alls vad jag hade gjort, det de hade gjort, jag hade gjort en kanelbulle i rappform helt enkelt <laughs> Jag skrev om det på bloggen buy.artfors.se Där jag även la in ett recept på det som jag använt Men det jag har gjort då För det första Har vi kanelbullar i våra hushåll Så tar de slut fort För att det är Alla gillar kanelbullar, så är det ju bara Så att jag halverade det receptet att börja med Så att jag fick en halverad egg. Eh, sen kände jag det att, alltså socker, det är mycket socker i allt, så att jag tog enkelt bort sockret och ersatte det med honung för att Jaha. få, ja, för att få. Men det smakar ju inte honung bara förut, det smakar fortfarande vanlig mm. Så att jag gjorde helt enkelt så jag bakade en kanelbulle och istället då för att rulla ihop dem som man eh, brukar göra så väckade jag ihop dem så att det blev som en liten, eh, ja, varp en helt enkelt. Uh, och så strödde jag på, istället för pällsocker så hackade Hasselnutter. Jättegoda bilder. Uh, men jag kände ju rätt stå där och vika bullar till höger och vänster. Det, det kände inte jag för att göra. Så att jag tog en och så rullade jag ihop den precis som vanligt när man ska göra en kanelbull. Och, och kände det att uh, efter jag hade läst den här artikeln då att uh, nu fanns det ju kanelbull att uh, vi gör en kanelbulle pretzel som det heter i USA. Helt enkelt, en kringla i kanelbulleform. Precis samma sätt eh, gjorde jag med den. Eh, penslade den och så slängde jag på lite hasselnötter. Eh, men efter att jag hade smakat en av mina wraps där så kände jag det att eh, man kan ju få lite mer rostade nötter på. Så att jag lät den vara inne lite längre i ugnen så att den blev lite så att säga bränd. Och fick då en mer rostad smak. Väldigt goda faktiskt. Härligt, ja de såg jättefina ut. Mm, de var goda. Du åt ju inte kanelbulle utan du gjorde något annat, va? Ja, jag körde en annan grej. Det var lite ont om tid då hade väl inte att sätta deg och grejer så jag rörde upp en kanelbulle kaka. Och vi hade faktiskt checkat. Eh, vad heter det nu då? Det heter Köttfärschlimpa. Som jag hade, jag hade bakat den ute i grillen. I Kamado grillen. Mm. Och det var ju värme och glöd och grejer kvar. Så alltså vi gräddade ju den här kanilbullerklädd kakan ute i grillen då. Eh, fantastiskt gott faktiskt. Mm. Eh, och recept och allting finns på min blogg. Uh, ordersgrill.blogspot.se lägger den längst som vanligt Ja, och uh, ja, väldigt snabbt enkelt, smidigt går inte att misslyckas och jättegott Ja, det tror jag det Med lite vispargrädde och så strömar man lite kanel över grädden låt dig, låt dig Hur spenderar du din kanelböledag, Kristoffer? Jag åt faktiskt kanelböller också. Min sambo bakade och hon rev ner, tog bort en del av sockret och rev ner äpple i kanelsockerblandningen. Och det blev också fantastiskt gott. Det blev lite äppelkakastuk över kanelböllen. Och... Riktigt smaskigt. Ja, det, det låter låt. gott. Ja, det låter faktiskt väldigt gott. Det är intressant. Uh, tror du att du kan uh, snika till dig i det här receptet och, så vi kan lägga ut det jag. Jag kan ju feska ordentligt och se om hon vill lämna ut det. <laughs> Ja. gör ditt bästa. Du har ju liksom eh, någonting att erbjuda om, inte annat då kanske. Kanske det. Mm. Vill du vara med <laughs> precis? Det vill du förmodligen inte. Eh, nej, det håller inte på vänlighet här tycker jag. Så att eh, vill inte det kan vara det. Eh, så. Ja. Eh, nej, men eh, vad säger ni? Ja jag tackar så mycket för att jag fick vara med Det var jättekul här Du ska ha tack för att du ville vara med eh, Väldigt roligt Vi hoppas att vi får det dig tillbaka en gång När du i alla fall har sett en film också <laughs> Ja jag ställer gärna upp med det också När jag har sett en film som sagt Om du bara säger till mig god tid Så att jag kan vara förberedd så löser vi det Självklart men du får gärna vara med fler gånger Utan film om du vill det också Så att det är inga problem du kanske har något annat du vill tala om Träning, typ Precis, det är vi så bra på här <laughs> Mitt favoritämne ja. ja Det hörde vi ju eh, Har du löst att dra formalien Eller ska jag göra det, Fredrik? Kör du, Daniel idag. Daniel. Jag tar det nästa gång Du sa det on air Så att nu är det fast Shit Ja, då ska vi se lite formaler då. då ska vi tala om att, jag vill börjar med dig Kristoffer. Eh, sociala medier, är det någonting du sysslar med? Inte i speciellt stor utsträckning, nej. Jag har väl Facebook precis som alla andra och mejladressen några stycken, men jag varken bloggar eller twittrar någonstans. Så att, eh... Det är lätt att få tag i mig. Nej, då håller vi det så. Och är det så att någon som absolut gärna vill hitta honom så finns han ju på Facebook då. Fredrik finns vanligt i alla fall på Google+. plus.google.com snedstreck plus .google Fredrik Adetoft. Och så finns han även på Twitter som och så finns han nog på Facebook och så finns han på Snapchat. Och så finns han på Instagram. Och så finns han säkert på Pinterest. Och, och så finns han säkert... LinkedIn. LinkedIn. och så Överallt. Överallt. Överallt. Finns det ett nätverk som är nystartat så finns det i alla fall en användare. Och det är Fredrik Oddetoft. I'm there. Ja. Eh, mig Daniel kan ni hitta på Google+. Plus, plus Google plus.google.com plus Daniel Artfors på Twitter som Artfors. Uh, jag har valt bort Facebook så där hittar ni mig inte. Och uh, hittar ni någonsin hashtagen, våga vägra Instagram på Twitter så är det min konstruktion den också. Så att där hittar ni mig inte heller. Uh, By Artfors finns däremot på webben med uh, by.artfors.se. Google Plus. Tänker jag inte försöka rabbla upp igen utan ni får helt, söka, helt enkelt söka det. På Twitter eh, så finns vi eh, som atbyartfors. Och numera så hittar ni oss även på iTunes. Stort. Stort ja. Och eh, vi lägger naturligtvis in den rätta länken där. Nu Just nu så i första avsnittet står det en annan länk. Eh, länk till en annan Byartfors-podd som inte längre finns. Glöm det. Det kommer ligga rätt länge. Eh, vi har lite grupper eh, som vi administrerar på Google. Eh, och det är Chrome Sverige, Chrome... Eh, Evernote... Chrome... Jag tar det från början. <laughs> eh, Chrome Sverige, Evernote Sverige och Hem. Så att har ni frågor om det så är det bara ställa dem där. Eh, signaturen som ni hörde i början och i slutet är... Eh, Tillverkad av en kille som heter Jobro. Och finns då på freesound.org. Signaturen är licensierad under Creative Commons. Går man in på buy.artfors.se omsida. Så finns det längst ner lite länkar. Som man kan donera lite pengar till. Som man känner för det. Om man tycker att vi förtjänar lite bättre mickare och sådär, så att eh, det vi gör är nämligen helt eh, ideellt så att, eh, ja varsågoda, ni gör som ni vill hela det här eh, avsnittet är då också licensierat under Creative Commons dela lika, så att känner ni får dela vidare så kör eh, tack för idag tack så mycket tack hej hej, hej då.